мов би їх вишито чародійною зимою на тому рушнику. Ходили годувати з граю лебедів, що позвикали до теплих зим. Кілька років уже не відлітають на південь, залишаючись зимувати на лісовій річці, яка перестала замерзати. Діти годували лебедів хлібом, сипали для них зерно і смілівіші із птиць брали корм навіть із дитячих рук. Не забувайте, що завтра понеділок, до школи, каже Антон на прощання дітам, а сам звертається на подвір'я до Павла Семеновича Дишканта. Дітям подомівкав розбігатися, вони яку землю повростали, розглядаючи господу, в якій зник їхній учитель. У вінку Яворів господа схожа на княжий терем так її майстерно прикрашено різьбляним деревом, такі візерунчасті наличники на вікнах, такі барвисті дерев'яні віконниці, такий розтяцькований піддашник, такий химерний димар, такий вогнехвостий ясиновий півень на гребені хати. А вчитель начебто і не двері перед собою відчинив та зачинив, а різьбленим дивом гойднув, і за тим дивом зник. І ще більше здивувалися б діти, якби зараз могли бачити свого молодого вчителя весну у сивоусого вчителя на пенсії Дешканта. В хаті, де на стінах та по під стінами чого тільки не було. Господар, небачених у цих краях майстер різьби по дереву, заставив оселю живими своїми виробами. Лелеки злітають над гніздом, Танцюють шлюбний танець журавлі, Лось б'ється з вовком, Гірський цап завмер на гострій вершині, Гриби, коні, білки, синички. Молодий учитель весна Заходився перед зеркалом приміряти Всякі маски, виготовлені на його замовлення Умільцем-дешкантом. Діти здивувалися б, що їхній вчитель Уже дикий вепр, шерсть дибки на рилі, вуха і ікла вищерено. А то їхній учитель – уже півень, у цього півня ох і червонястий та пишний гребінь, і круглі очі аж горять полум'ям. А дзьоб такий, що не думай торкнутися рукою, бо застанешся без пальця. А то вже їхній учитель із хитрою лисячою мордою – з лукавим та улесливим лисячим писком, що аж сяє до «Із біса багатолика людина», – мовив старий дешкант, який усміхно стежив за всіма тими перевтілюваннями. «Всяка мешкара її личить. Не ображайся, колего, кажу не про вас, а так, навздогад буряків». У кімнаті захарещені усякими Живими дивами, виготовленими з дерева, де гнуте лісове чи садове коріння в умілих руках також обернулося на птахів, звірів чи химер, кістлявим лицем дешкант із обвислим козацькими вусами, і сам скидався на вправний виріб із явора та яворового коріння, яких довели до ладу не так довге життя, як столярний верстат фігурні різці, апарат для випалювання, пензлі, які покривають їх лаком. «Найдуще вам личить подобизна ведмедя», – сміхнувся Дишкант. «Тільки не виходьте в цих масках зараз на вулицю. Вас не зрозуміють не тільки люди, а й собаки». «Павле Семеновичу, ваші маски вдягнемо вчасно, що не здивуються ні людина, ні звір, і ніхто з них не гавкне». У нору під старою дикою грушею вночі задувало вітерцем сніг, і хоч вовк, покритий грубою та густою шерстю, не мерзнув, проте спалося йому неспокійно, Сторожко, він навіть у вісні відчував, як звершується свято зими в яругах, як звершується це свято й далі за яругами, в полях озимої пшениці, що під білою пуховою ковдрою стелиться до села». Десь уже за північ, у глуху пору, коли його побратими, зібравшись з граєю чи то вдвох, чи то самотиною, виходять на полювання…